Miért zöld az erdő miért sokkal nehezebb számunkra a növények megértése, mint az állatoké? Az evolúciós történet az, ami nagyon hamar elválasztott bennünket a növényvilágtól. Összes érzékünk egészen másképpen működik, úgyhogy alaposan meg kell dolgoztatnunk képzelő erőnket, hogy legalább valami halvány fogalmunk legyen arról, mi zajlik a fákban. Színlátásunk jó példa erre. Kedvelem a facsúcsok mézöldjének is felette a sugárzóan kékéknek a kombinációját. Ez maga a természeti idill, mind a mellett remekül pihentet is. Így látják ezt a fák is? A válasz talán az lehetne. Is-is. Kékék, vagyis sok napsütés, nos ez a bükkök, a lucfenyők és más fajok számára is biztosan kellemes. Ugyanakkor számukra ez a szín nem annyira romantikus, vagy megnyugtató, ellenkezőleg. Ez a startjelzés. Kinyitott a büfé. A felhőmentes égbolt nem jelent mást, mint a legnagyobb fényintenzitást, ezzel pedig optimális feltételeket a fotoszintézishez. Lázas csúcsrajáratás következik most, a kék tehát sok munkát jelent. A széndiokszidot és a vizet a famos dolgozza fel cukorrá, cellulózzá és egyéb szénhidrátokká, amiket el is raktároz. A fák jól laknak. A zöldnek ellenben egészen más a jelentése. Mielőtt a legtöbb növény jellegzetes színére rátérnénk, először egy további kérdés merül fel. Egyáltalán miért színes a világ? A napfénye fehér, és ha visszatükröződik, szintén fehér. Tulajdonképpen tehát egy optikailag tiszta, klinikai viszonyokra emlékeztető környezetben kellene élnünk. Hogy ez mégsem így van, annak az az oka, hogy minden anyag más és más módon nyeljel el vagy alakítja át más sugárzással a fényrészecskéket. Csak a megmaradó hullámosszak verődnek vissza, amelyeket például a szemünk fog fel. Az élőlények és a tárgyak színét tehát a visszavert fény színe határozza meg. A növények esetében ez a zöld, de miért nem fekete? Miért nem nyelik el a növények az összes fényt? A levelekben a fény átalakítása klorofil segítségével történik, és ha a fák mindent optimálisan hasznosítanának, akkor alig maradna belőle valami. Az erdő ez esetben nappal is koromsötétnek látszana. Mind a mellett a klorofilnak van egy hátrányos tulajdonsága. Egy bizonyos színtartományt nem tud hasznosítani, ez az úgynevezett zöld hézag, és ezt felhasználatlanul visszaveri. Ez a gyengeség okozza, hogy láthatjuk a fotoszintézis maradékait, ezért tűnik szinte az összes növény mélyzöldnek. Végső soron ez fényhulladék, a selejt, amit a fák nem tudnak hasznosítani. Nekünk szép, az erdőnek haszontalan. Ez hát a természet, amely azért tetszik nekünk, mert visszasugározza a fényhulladékot. Hogy a fák is így érzik -e ezt, azt nem tudom. Egy dolog azonban biztos. A kék égnek az éhes bükkök vagy lucfenyők épp úgy örülnek, mint én. A klorofilban mutatkozó színhézag egy másik jelenségre is magyarázatot ad, ez a zöld árnyék. Ha például a bükkök legfeljebb a napfény 3%-át engedik át a talajra, akkor ott nappal szinte teljesen sötétnek kellene lennie. Erről azonban szó sincs, miként azt erdei sétájuk során önök is tapasztalhatják. Mégis alig van növény, amely itt növekedni tudna. Ennek az az oka, hogy az árnyék színenként más és más. Miközben sok színárnyalat már fent a koronában kiszűrődik, és például a vörös és a kék aligható lejjebb, ugyanez nem érvényes a hulladék színre, a zöldre. Mivel a fák nem tudják hasznosítani, egy része egészen a talajig áthatól. Ezért borítja az erdőt zöldes félhomály, ami mellesleg megnyugtatóan hat az emberi lélekre. A kertünkben áll egy magányos bükk, amely ragaszkodik a vörös színhez. Egyik elődöm ültette, és időközben nagy fává terebélyesedett. Nekem nem tetszik, mert a levelei érzésem szerint betegnek néznek ki. Vörös lombufákkal fákkal a parkokban találkozhatunk, azért ültetik őket, hogy változatosságot hozzanak az egyhangú zöldbe. A szakzsargon vérbüknek vagy vérjuharnak, olykor bordólevelű juharnak nevezi az ilyen fákat, amitől persze nem lesznek rokon rokonszenvesebbek. Voltaképpen inkább sajnálnom kellene őket, mert szokatlan megjelenésük miatt hátrányos helyzetűek. A jelenséget anyacserezavarok okozzák. A fiatal éppen kihajtó levelek gyakran az egészséges fáknál is enyhén vörösesek, mert a zsengeszövet, amolyan napkrémféleséget, antociánokat is tartalmaz, amelyek blokkolják az UV-sugárzást, védve ezzel a kis leveleket. A levelek növekedése során ezek az anyagok egy enzim segítségével lebomlanak. Egyes bükkök és juharok ellenben genetikailag eltérnek az átlaktól, mert belőlük hiányzik ez az enzim. Nem tudnak megszabadulni a vörös színanyagtól, és megtartják kifejlett leveleikben is. Ezek erőteljesen visszaverik a vörös fényt, amivel a fényenergia egy jelentős részét is elpocsékolják. A fotószintézishez még megmarad ugyan nekik a kék árnyalatok spektruma, de zöld rokonaikkal összehasonlítva ez nem elég. A természetben újra meg újra felbukkannak ilyen vérvörös fák, de mivel zöldtársaiknál lassabban növekednek, nem tudnak érvényesülni, és valamikor újra eltűnnek. Mi emberek ellenben kedvejük a különlegeset, ezért kellendőek a vörös színű változatok, Sőt, tudatosan szaporítjuk is őket. Ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat, tartja a mondás, de ebben az esetben sokan talán átértékelhetnék vonzódásukat a vérvörös fákhoz. Megértési nehézségek azonban mindenek előtt másikokból adódnak, a fák végtelenül lassúak. Gyermek és ifjúkoruk tízszer tovább tart, mint a miénk, és körülbelül ötször tovább élnek nálunk. Az aktív mozgásformák, mint például a levelek kibontása, vagy a hajtások növekedése, heteket, hónapokat vesznek igénybe. Ezért tűnik úgy, mintha a fák merev lennének, alig valamivel mozgékonyabbak a köveknél. Ezzel szemben a koronák zúgása a szélben, ágaik és törzsük recsegése, miközben hajladoznak, olyan levenné teszik az erdőt, pedig ezek mindössze passzív, hintázó mozgások, a fák számára pedig még kellemetlenek is. Nem csoda, hogy embertársaink közül sokan alig látnak a fákban többet tárgyaknál, pedig egyes folyamatok a kéreg alatt lényegesen gyorsabban zajlanak. Így például a víz és a tápanyagok, vagyis a fa vére másodpercenként közel egy centiméteres sebességgel áramlanak a gyökerektől fel a levelekhez. A természetvédők és sok is optikai csalódások áldozata az erdőben nem csoda, hiszen az ember szemének rabja, látásérzékelése különösen erőteljesen befolyásolja. Ezért tűnnek az ős erdők a mai szélességi fokunkon első pillantásra lehangolónak és fajokban szegénynek. Az állati élet sokrétűsége gyakran mikrokozmikus szinten zajlik, ám az erdő látogatói elől rejtve marad. Csak a legnagyobb méretű fajokat vesszük észre, mint a madarak és az emlősök, igaz, őket is csak nagy ritkán, hiszen a tipikus erdei állatok gyakran csöndesek és félénkek. Ezért kérdik tőlem gyakran a kerületembe látogatók, akiknek megmutatom a régi bükrezervátumokat, hogy miért hallani ennyire kevés madarat. A szabadföldi fajok gyakran sokkal többet lármáznak, és nemigen fáradoznak azon, hogy ne kerüljenek a szemünk elé. Ismerős lehet ez a saját kertünkből is, ahol a cinegék, a fekete rigók és a vörösbegyek gyorsan hozzánk szoknak, és mindössze néhány méteres távolságot tartanak tőlünk. Az erdei pillangók leggyakrabban barnák és szürkék, és pihenés közben kiregnek álcázzák magukat a fatörzsén. A szabadföldi fajok ezzel szemben egymást szárnyalják túl a színek, és a csillogó effektusok kavalkádjában, így aztán alika kerülhetik el a figyelmünket. Az erdei növényeknél sincs ez másként. Az erdei fajok rendszerint kicsik, és hasonlítanak egymásra. A mohák több száz parányi faja esetében már jó magam is elveszítettem az áttekintést, ugyanez érvényes az uzmók sokaságára is. Mennyivel tetszetűsebb ezzel szemben a füves puszták növényvilága? A ragyogó két méter magasra is megnövő gyűszűvirág, a sárga aggófű, az égszínkék ne felejts, ez a tündöklés megörvendezteti a kirándulók szívét. Nem csoda, hogy az erdő ökoszisztémájának zavarai, amelyek során viharok vagy az erdőgazdálkodás révén nagy szabad területek keletkeznek, egyes természetvédőknél viharos lelkesedést váltanak ki. Valóban azt hiszik, hogy ilyenkor nő a fajok sokfélesége miközben nem veszik észre, mennyire drámai a helyzet. Néhány szabadföldi fajért cserébe, amely remekül érzi magát a tűző napsütésben, parányi lények százai halnak ki lokálisan, velük szinte senki sem törődik. Így például az Ecological Society o Germany, Austria and Switzerland, azaz Németország, Ausztria és Svájc ökológiai társasága, egyik tudományos kutatása is azzal az eredménnyel zárult, hogy az erdőgazdálkodás növekedésével emelkedik ugyan a növényfajok száma, ez azonban nem ad okot üdvrialgásra, inkább a természetes ökoszisztéma zavarának fokát mutatja.